shum për ndryshimet që kishin ndryshimit në muajin Ramazanit, por për ndryshimit mund jemi që në rrugën tonë ndryshojmë, por jetë rrugës ndryshimit bëjmë pak të thjesë në një mbrata duke kujtuar sekuenca apo the momente më të gjata së sekuenca të ignorancës. Pasimi shumë i shpirtësh shumë e rëndësishëm, por në nganjë mund të trajtohet trajtimi i rëndësishëm apo në nganjë për të plotësuar kohën që kemi në rrugën tonë drejt Allahut. Tëllemesh të fanurim Allahon për gjithë atë mire që ne i ka dhenë, elusim Allahon e mbëdnuar që adhurime të të të këtë prënuar dhe më katët ne këtë falur. Dhe mm -hmm. që në këtë shtegun e ri pas muajt Ramazan, Zotë i Gjellewo Allah të nabën u thimin e suksesërëm, dhe të në mundësën që të jemi gjithë mund fitimtarë, gëddimtarët në ruen Allah mbëdnuar nga gjithë e keqë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 po shaqo problemet e një xhamatis gjami. Problemet e një komuniteti të muslimanëve, ku do të qenë ata janë? Për vendin tonë, çoftin Shqipërin, Kosovë, Maqedoni, Malzi, ku do të qofshin? Në rajonin tonë kë kemi këtu. Nuk kemi pa probleme, nuk kemi pa telashe. Ah. Nuk kemi pa mospahtime. S'pashë edhe të pa arsyeshme. Gjat analizës së vërtetë këtyre problemeve, ndarjeve, mospahtimeve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 Dhe kjo është bërë pjesë e jetës e tyne. Apo? Okay. Dhe pastaj, kjo në është trasheguar, me vedija o pa vedija. Mm. Dhe me këtë trashegim, me këtë bagaj, në jemi futën në portën e islamit. Pastaj do të tatë, si kur se thunë në disa djetarët. Kur në në futëmi me, me, me, me, me, po, po thëmë kërë kërështë, është përshjë pak banale, pa me bërlojgje, të se kaluar asë thunë, futëmi në portën e islamit, do të të të këme me me me me me çantën e ti, ai tetrimën e athmesën e ti, këme ata fillon të kundërmojnë një erë vend. Apo, një ndihmë se jemi në portën e Islamit, po nuk po ndihmi komat. Nuk po ndihmi ish lir. Prandaj na mungon shpesh kur musliman thon, huj, un çesak ko folna, po nuk po ndik në atë namazet. Nuk po ndiket, nuk po ndija, do është mungesë e një jam përzier çantën thonë që drejt me veten, domosdoshmërisht ka vëlluar të zgjethë shumë se s'liqard aty mat. Andaj në ne ke menevoj partializuar rrugën për hetimit të kërcënimit namazit, për hetimit të kërcënimit të vëllazërisë. Moslimanët par e parë e kanë prjetu një te për te për të kënaqur me dy sa pyetun e kanë thënë, atëherë mos ishin tre gjëra, nuk do të kisha pas dhe shiftim mbetem këtë botë as për një çast. Ajeni me ditën namazin natën, këtu janë rrobat al Allah. e Allahut. E treta, shëshirja me vëllazërinë muslimane. Para më kur këo bëhet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 ma çështjet politike instoset në shumë partitë politike dukur është dhe angazhuar tek ti nga se Osmani duhet atmaskim me kot mirë me këto gjëra. Po. Po gjithaqtu, po nuk kesh pasrim i shpirtit apo hmm. gjithaqtu angazhime gjiththene këto. Me këtë do dikë kjo pjesë shumë e rëndësishme për të bërë të ndarjet me sa dhe sa që ngatrohen në përziën. Si është ato huxh që kur futemin në islam ndonjëri secili merr me vete nga një thes apo një çantë me mbeturina, të cilat thonë janë të injorancës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 qsa qonte me këtë mbeturina mund të ndonë në tri kategori kryesore. Kategoria e para, atë cila nuk ka guzim të ballafaqohet me të kaluarën e tij. Andaj gjithmonë tenton të, të ikë. Po sa të vijë koha të ballafaqojësh guzimshum për ta luftuar dhe larguar dhe flakur këtë vesë të keq, të kaluara nuk ka guzim, ikë. Do, do do vetëm sa e Shiet. vetëm sa e, e shtyn. Apo dhe kjo shtyrje vaktimisht është në disfavort të tij. Mir po, kjo është në kategori njëze. Nuk ka guzim të ballafaquan me mjetet e tyre. Prandaj i gjejnë gjithmonë favorizojnë aspekte pozitive. Ham na apo bojm kët, po bojm edhe atë, po bojm kët. Nuk nuk nuk, nuk kan asnjë rëqase kritike ndaj vetes aty ndaj pumës aty. Apo dohet një nga ato që i ka ka shkartuar problem është nuk ka guzim të shikon mrapa se mos di çka nuk korrëguam. Po eci si përpara nga se mrao, po u kthyam mrapa, unë mbetem aty. Kjo është një kategori. Nuk ka guzim të mirë me mjetet e tij.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 kur ti socu folo, sprijs mund. Unë mund t'ja ofroj timokat deri më aford në kundë nuk binte. Apo, nëse nuk është i gatshëm, nuk e ka përgatitur vetë në të mjaftueshëm për ta tekaluar. Andaj, kjo është kategoria e dy të njerëzve, të cilët momentin kur ballavaçon, çoft herët apo von, me diç ngatmën e tyre, fatkeqësisht përsëri binto. Në kategorinë e tretë, të cilat i ka 2, ato që në kipatën e parët e kanë edhe guximin, por dhe gatishmërinë. Këto dy janë edhe guximin dhe është i gatshëm. Ai është përgatitur. Vazhdimisht e din sikur se për shembull në kuptimin shëndetsor ka një Roger Waterston për shemb, u pengon ndivile shumë. I ftoftu të pengon shumë një njeri sot apo. Çfarë bëjnë ata? Ata mundon që gjatë vitërs sa so më tepër të rrinë në rrezet dilet ata. Që të akumulojnë acide citike më aftëshme dhe këtë dëshmojnë ata. Thonë se kur vihet djimi pastaj mlet e kalojmë.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 Andaj them se si, kategoria e tetë është ata që kanë guxim, nuk ikin nga e kaluar, por edhe nuk futen të paprgatitur. Jo, nuk futen te, do të, do thot me kokë dhe me shpërcim të madh pa hartuar plan caktuar si do të pasojmë atë. Okay. Kjo thot, domethënë që muslimani zotjet ka mund në adhurimin e tij. Mos gjithmonë mos më, më sigurohet që po unë era në të stat që u zova, do që në shumë komot tani. Ai do të kit kujdes pse adhurimi mund të bëhet, kemi thënë rutinë apo jo dishë që fazan ndarë se të ket kujdes me komfortetin dhe rrezikshmërinë për të rënë në të, të kaluarën në vet. Mbise diniu duhet ta një vetë në të mirë. Mm -hmm. Kjo është e mbrojtshme. Shumë, shumë njerëz nuk e njëjnë vetën e tyre, apo e ignorojnë vetën e tyre. Ose e ignorojnë kuptim të fuqisë apo asën kuptim të dopsisë. E dinë që është i dopt, e ignorojnë kë dopsi. Apo mendojnë se është më i fuqishëm.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 që to asnjëri nuk i morët. Sikom kuptim pozitiv nirë mund të ket. Po. Kjo për të mirën tënde, për mirën e tjera. Hmm. Është edhe njeriu për shkakun, ka njerë për shkakun të zot pikë të dopet e kanë gjini inflamore. Atë kë gjinia inflamore është pikë e dop për gjithë meshkujt. Me salla xelola i ka, ka bue provë. Por ka njerë subhanallahu janë shumë elektrizuar në këtë recetë. Apo është pikë e dopet. Do të thotë momentin kur ai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 Do të thosët, ek ek atë pamundsme pa, pa bënë një Ndë, i themi me ti, ti në atë kursim ti. Kjo nuk është për këtë kuptim, kjo nuk është për parajkim, por më truaj ti. Më truaj ti. Edhe para se që të tjerët të ruajnë, është dashur që ai të ruajë. Sepse Allahu i shpërblet juve, por unë kët nuk mund ta marr. Nuk, nuk mundem. Okay, unë gjithuajt janë i shumë takim me dietaren e një orë, hodhën e madh të shumë shqetëkuajve. Po që kemi pasë në deri që tjetën shekullin tonë, hoqën Shekhe Elvanin, Allahë Mshirovë, djetarën e madhë të hadifit. Dhe ra pythja, se hoqë, alejo që mi ti mësojmë femrat. Nuk kemi femra, ti mësojmë atë. Shekho hoqëja, në atë ko, i kishte bitë të të djetë vitë, parëmrenim dadhimi mes moshëve, ne i kishtëm afër të dëndatë njëzët, njëzëtë dëjëtë dëjëtë dëjëtë dëjëtë dë fë son për veten time nuk do do do i besoj vetesime, do nuk e di për Juve. Kjo ishte për di mjaftueshëm. Kjo se primi mjaftueshëm. Allahu na ruaj. Një sorë asht nis me një të mirë, po pa pastaj ka psuar. Andaj njeh veten tënde O Allah. Një, një kufita edhe mëshuroj vetën tënde edhe mëshoj të, të tjerat. Prandaj njeriu duhet ta njeh vetë tij. Po sa e njeh vetën ti, e tij, so e kupton se çfarë so duhet përmirësohet. Po sa e kupton se çfarë duhet përmirësohet, e kupton se rruga e vetme dhe mjeti i vetëm që mund të përdoret në rrugën e këtij përmirësimi është adhurimi i Allahut azh. Andaj munduaj të çdo adhurim, çdo njësi e këtij adhurimi të jetë me cilësinë e posaçme që t'ndikojnë këtë përmirësim. Dhe në këtë mënyrë largohet nga rutina. Apo paramëndoni tipet e ndër të përshëmullje në një puntori. Apo në një puntori. Dhe në atë puntori është një rrezikshmëri e lartë. Tët, një huti, një... Uh, për edhe në kështu huti, habi, pa kujdesi, disa sekundë që se mund të kushtu me këputin e dorës, nga se ka të bëjme, Shana. shara, e, e kështu me ratë. Kënë njëri që vazhdimit kështu leviz, apo? a mund në rutinet të fukut leviz, nësë amet e këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë, a të këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i këtë i k edhe pëse mund të paramendohet tjetën dhe pa dorë pasaj. E qëfar të mëruen dikur si e dinëse, kjo është ilaci i ti për të pasruar, po nuk u pasrua, devion dhe shkaterot. Dhe gjithdo hamendje, ose habi, ose huti, ose pa kujdesi, në përdorimin e ilacit, mund të avonën shërimin, a mund kjo të ketë adorim rutinor? Nuk është të mëndëshme. Por fatkecija, sotë si, muslimani, qoft Allahu Akbar lidh namaz apo dhe nuk e pritet kët namaz si një lloj doze të shërimit që është duke gëlltit për të përmirësuar nga një mbetje e caktuar Unë kur lidha për shkakun namaz drejt Allahu Akbar, më tepër mundesh ndjena, po flas me tepër ju personazh po kuptoj muslimanë, po <të> përgjigjem po. Më tepër në ufish ndjena si duke i hyrë obligim, çinë kimichare me ky për Allahu xhahat e kri. Po. Kjo kjo ndjenë apo rrezikon që shumë shpejt kalojë rutinë. Po qoftë son s'arthëm Allahu Akbar. O s'artha xhiroj, s'arthë 10 për shemb. Sa kuptojse me kët po e godas katmet. Me kët katmet gjithmonë gjithmonë do të jesh i rast vital, aktiv. Nuk nuk, nuk mund të shëtit pastaj mendje edhe të poshtë dhe për pjesi, populli, nga se të përpjesë kur zot popullit, ngase ti e din se çdo shëtitje është vonim i shërimit. Çdo vonim i shërimit kanë të shkëmbë. Duke qenë në kët pjesë që them po dekorish ndodhen mos pastëmi një ignoranca është normale mes nesh do të thonë që duhet jenë un do të doj një shembull praktik nga jeta e parë vetan ku vërtet më thën ka ndodhur një gjë e tillë me sahabën mes, sahabë, mes... një brezit më të mirë më thon po ka ndodhur si diçka e tillë njeriu sikurse e përm안a nuk duhet themi, kështot, nuk thot, për të besoj vetes se ti kor korsemi kështot në ka thotë ta mm hojë -hmm. për vetë besimin jo vetë besimi duhet të jetë por po them nuk duhet ti për shemb nuk duhet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 Nicin herithot i that djualin, nuk kaloj. Ka përdor. Mjafton një herë me donaton, edhe psova. Andaj edhe nevetot siç punë person, unë që 10 ditë po falem, fal. Kur bie, të kalosh nga xinia femorore, duhet të më të bësh më. Kur kalosh nga aspekti material, duhet shumë më shumë nga se një herë e mi të pasash, të më mjafton. Dhe ti po sa çafot. Ne duhatim që njeriu do të uh, duhet gjithmonë të jetë nën këtë ndjenjë. Not jo të uh, ushqet me pesimizem, apo të të ketë mos besim në vetën e të jukshtut, por kujdes. Dhe shambujt e të sekaluar si kurse e të seke, janë shambujt shumë ilustrativ dhe shumë konkrent në këdretim. Por shambujt zakonisht në këdretim përmandet uh, në gjare që i ka ndot mësë ebudherit dhe bilallet radiallahu ta'ala. Ebudherit kush le budherit? Ebudherit nga asapte herëshmë, herëshmë, në meke, ka pronu ishlamin. Ka përretuar të gjitha ato persekutim. Ka kaluar në për të gjitha laboratorit e spruave. Në të gjitha e ka konfirmuar Besnikrin dhe Muhammed Zasalem. Parmenaja, këtë kët udhëtim nuk është i herëshëm. Por shëfar ndodhi? Në Medinë e këndodhi. Ndodhi një lejë, mështë kuptimi, kështë kuptimi, bëllonë, dhe tha, birë i në në sëzës, e në në qëmëj në basë të racës, dhe kjo është keli e ranë në islamë. Muhammed sallallahu alaihi wasallam si djiku e Katrasa fa inne kamrun fika jahiliya tien e njeri qe anden aty paska njom paska grimsa te hirancës hirancës Abu Dharrid ne ndjetë luanderuar për shemb ne shof se marrin surat e Kur'anit me mar ne shof se marrin për shemb ja një ditë meditojë për surën hucurat Surja Hujurat është surja e Medines. Ka zbrit afër, afër haqit lem të mërës, që ka në fond të kozën. Njëzet e një, apo dy vite. Sakrific, angajim, konfirmim i vazhdu shumë i ashabve s'jend si përkushtuar, jenë besimtar. Zbritë surja Hujurat, apo për t'ikshiluar e ashabt mësë përgojani. Subhana ma. Për t'ikshiluar e ashabt mësë shpefni. Për të shlura shabët më sluftoni me zvete. Për të shlura shabët si të cilin në Muhammed e s.a.s. Allah, kjo është med vërtet. Medvërt. Sot një muslimani, për shumë, cili i ka kalu në është të njizet vit e në islam. Ti thua, vloj ndërruar, është mirë të ruemi nga shirë, ku dhëtë ti, po, po të allë është me mua. Ne i kemi kalu no, këto tema. Apo, e shpallë të një ligjerat, për shumë, të ruemi nga përgojimi Nuk i gjenë musliman të herëshëm në safin e parë marrë më në në gjupë. Pse? Të me të kallu me ke përgojimi. Dësë janë të zhjytur diri në, në fëndë këtë tim. Ne nuk duhet që ne. Shikaj si ka dukua laugje leola, ashab të pegamberis, ashab. Në, në fond të misionit. Shikaj që ka ka su në gjuratë, me që ka i ka kshilu e bubekrën, e omerin, e ashab të tjirë. Vëllaj kshila që dikush prej njeve. Por mos ja? të ishte surë e kjo, do t Dikur s'ta kështëllën dhe me këtë. Përvoj e ta kështëllën dhe një hoqë me kështëllët e sërë sëgjëratë, që dhe të ragante, fatke të sështë. E më zhënë për, për, për gjematli, haqji, muezin, e qëka do koftë. Dhe duhet imi transparentë, kjo është realitit i jonë. E pas të e kuna ndodhin problemet, qëfar ndodhe? I ndodhe dhe bodharit i ndodhe, pëse nuk ndodhë mu? Ane duhet imi të kujtëtshëm, vig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 Sigur të shkërë, këmë këmë të mesurë, më gjërë atë. Se që këmë në ujë endë, endë. Po, të pasërojnë. Dhe nuk që nëronë puna se te a mund bësh atëte kush. Allahu gjellë gjelali hu në luftën e Uhudit. Apo, u ështëpalli ashabë analizën e luftës. Më Allahu është përshuti analizën. Nuk ka asë analizë. Aty, për shambullë, të mungesës e arsenalit u shtarakë për shembull ose të strategjisë mungese strategjisë pse pritet për shemb kur kur kur Hubmanin e betej analistët ushtarak çfarë bën kemi humbur gas nuk kemi pasur për shembull topa sikurse kishte armiku dhe një goditësë metanë kështu më radhë nuk patëm për shembull pozicion të caktuar nuk patëm ushtar kështu gjitha këtu janë synuar paralelisht foren në, në trajtimin kuranor të betejës së Uhudit është mane trajtim që nuk mirret kur parasysh faktikisht asot tek muslimanët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 Alo, au qendë të ndërprisje për të vazhduar pikërisht te Lektikopik sepse shumë mësim të ditur cilë shkaku vërtet që në luftën e hudit muslimane do të thënë humbën dhe për të kthyer situat për një nesh më thënë veten e tij në punën e tij. Por të kthyer në pjesën e dytë. Të nderuar vëllezharësh, kuputëm të për të kthyer përsëri në pjesën e dytë mbasi mi folur që Islami është i pastër, por ngjyroset gabimisht nga ne me pamje më të mira.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 13 meke, po, edhe sa so vite e tu, afër, afër, afër, gja 17 vite, konfirmim i vërdushëm, lenë pasurin, lenë vendin, lenë gjitha që ka paten, me dinelit, braktisën shtëpijat, përgjysmuan pasurin, preten muhajgjeret, rezikuan shtetin nga të tashma luftuashni përshka këse strehuan muhamene e zëmë, pas gjithë kësaj, të dy grupet e muhajgjerëve dhe ensarve, Allah u tha, nuk mund të fitoni, pa u pasurur. Për mënyrë se mënim lidhem me muslimanin i imi shoqat, OIC apo shoqat, dhe nuk shkojmë punë mirë, apo dhe mbledhemi dhe dëshëm të bëjmë një analizë pse nuk po shkon puna mirë. Dhe themi vërtetë se duket nuk jemi sinqertë. Sa so Allah, këtë dersë na lejonash po treguar ale... realitetin. <laughs> Kjo është. <laughs> Çfarë është atë? Vërtet. Prandaj, Allah, që allahu e di, si të duket nuk jemi sinqert. Kjo është problemi. Po, nuk nuk përjashtoj edhe ato tjerat. Po, pastaj edhe kjo mungesa e kësaj, mungesa këtij gjë, nuk prish punën e duhet ti këto analiza. Pse të prashu dot lëmoja, është një çëre, pse? Pse nështa nështa nështa mos përkushtimi im namaz ka reflektuar me dashim shoqat. Pse mos të lidhem këto gjëra kështu? Bash me njërt. Po, pse mos të lidhem kur Allahu e ka lidh. Kur Allahu xhala e ka lidh. Ne duhet të them që ne kemi nevojë për sollidhe dhe për kso, ë uh, analiza për ta pastruar vetën, si kur që e kemi islamin të pasër. Momenin kërë ne këtë e, e këtë, këtë kuptojmë, kësut, dhe e përkufejzojmë analizën vetëm në aspekte materiale, duke, duke ignoruar, përshambull, ndikimin e sinceritetit, <tutimit> dukimin, ndikimin e raportëve të mira me zvete, dukimin, ndikimin e vlazërisë, kërë gjitha këtu ne i përreshtojmë, atër fillojmë të anjolosim islamin, duke me nduar se ne po pa e pastrujmë dhe po pa e dimojmë. E kërë ka ndodhë të edinë shumë mirë në sa so vende, mës, sejko, më amrë, më më ratë, do të tëtë në emër të, të, të ndihmës, bëjnë ka artë e konflikti. Njërës këmë ponua nërtajnë, me një zyre, me një vend, me një prek, me vite të, të tëra, pasakore, jam për armiqë, dhe nuk kanë lënë fjallë të keqë dhe të ziz, për e thëmë për një dhe për një dhe për një dhe për një dhe për një dhe për një dhe për një dhe për një dhe për një dhe për shërbimit të tij. Allahu narruhet. I kujtohet Thania Hoxha, dietari Mustafa bin Kheimil Juzzij kur thotë nuk e ka shjuar shimin e ëmëlsinë e besimit, dhe as shihen e sinqeritetit, ai ciliun pastron de pikën e fundit nga ignoranca. Kjo do të thotë është kjo e guximshme, komundsit keq kuptuar. Andaj dua të them që qëllimi kur thotë nuk mund tashian, apo tashian do të do të për të at, at knanci më të vërtetë që ne mund flasim për te. Mirë po, uh, unë kisha dashur për shikues në nërruar, që këtë velë të kuptojmë nga një kënd tjetër. Mm -hmm. Ju kështu. Si regu. Ju kështu si si është në pamin e, e sajtë të jashtë. Të themi kështu. Për diri so konyullat e ignorancës për atë që mund gëmë për e ti i mjë mbërësirës e imanit. Mm -hmm. Kjo është me e litë. Për atë që so ka, mund gëmë no. kjo. Këtu... Çto han nyullat e injorancës grumbullohen te këtë pengojnë pretimin e namazit pengojnë pretimin e raporteve të mira mes me mesteri nuk mund të kënaqemi që miqëzo mosima mi e mund e dinë sepse po, sot vëndëror është vëllai është tmerr sot muslimani nuk e ndin ngrocin e vëllait të tij as namaz kur të bashkon sa këmbët nuk e dijë kani nën për krahin i mbështetje e kam një rit afër më, përkrahi, më e një një një nuk e di kush nuk ndihet kjo fat këtë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 për në meni kërë bashkuar, këmbën me këmbën, ot, është bashkuar këmbë me këmbë, da automatizm është rikyq në djenja e një vlazërije që nuk njuhë historia, nuk u përsëret, për shfar asyja, ka se lërguan në bariret e të sekaluar asës. Një rëndësën e lërguan, në dytsirët e lërguan, dhe si vëdhezër të sinqert në emërë të Allah Gjellewala, shpërëhen dëshurin dhe soliditin për një tjetër. Andaj një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 Përgjimeri sallallahu alaihi ve sellem çndroi Betej. Apo, po për shkak se shqiptarët u larguan, ai u plagos në ميدanati. Kësu ndodhte. Andaj muslimanët çfarë kanë ditë të bëjnë? Në një nga luftat udhëheci si kërkonte një nga dietarët. E tha, "Ku është Muhammed ibn Wasi?" "Ku është?" Nuk po e shoh. I, i duai për ta konsultuar desh. I than disa nga ushtarët, "Është e gjerg nkuptem nuk është afër mm. to, po është pak më larg atje, e kanë ngritur një gisht nga qili dhe e zhduku ulur. Çfar tha ky? Prisi drejtësi dentë të qertë. Tha, "Lëreni rehat." Nëse një gisht i ti për mua është më këtë se mm. ati kër i nevojshëm këtë betejë se 10000 ushtar. Po. Pasortia ti kur i çan durk ka Allahu jellehu ala, o Allah ndihmoj këtë grupe sa so përkrohen nga malajet që Allah i dërgon vinë pa shkak të qasur që Allah nuk e ka. Mate për krym punë se shoh armatin me shumë. Prandaj Allah e përmend më shumë qofon inna matun saruna bi dha'afaykum ju fitoni pa shkak të dobëve tuaj, çu dob. Po e respekton gruan tek shtëpia apo e sillesh mirë me fëmijët e tu, korrekt me pleqet apo dhe ata lutën, ata janë të dobët të ngrat, ata lutën dhe lutja e tyre kontribon në ndihmën e Allahut që vjen nga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 dhe hiq dur nga ajo për interes te muslimanëve apo çfarë kë bën niset për të punë të tjera kujunëson nuk i mëdgatshëm vallaj që ti ikim dorë nga një fjalë e keqe që, që spoke me të të fitum një kredit te Allahu le wala ozot në blerje sekret më kat për hir të kësojë Allah nima jozë me dikaj nuk i mëdgatshëm atë raport shfarë vëllazërinë na flasim me mall bashfarë lidh na flasim me zveti Për qëfar islami nga flasën? Nga mund të jemi vëtën bare këti islami. Apo penges për të dashun njerës këtë islami. Që kusë mund të bëjmë nga njere me vëdiju së për vëdiju. Penges që ty e të dërën islami. E që fatë këtë muslimar më mund nga njere se dispozitet e islamit mund të bëjmë penges që njerësit më sotunin islami. E posa qëfar bëjmë, në vëzë e që ta përmjësojnë vetën e tyne, i ndry duhet tash këtaj të ta ikën pak, qase njerëzit nuk po jo, dëngë vallaj, le dispoziten. Njësh kanë me dorë Islamin me gjithë ato që i ka. Ka së shfi nga Allahu dhe Levala, por ti për mëse veten tënde, qase për shkak të zezave të mia, ata Islamin nuk po vetojnë. Do thënë vërtet një alarm i madh për secilin për nesër semundoj bar. Prisje madhe, madhe rond të shembujt e tyre që kanë bërë dobi për tërë në historikën e shumë. Po doja hox të masi folëm shumë për pasimin një e Iranit, sista për konfuzionim tani meqëse folëm dhe normal të leshkose do të ndihë në thënë qëka është ignorancën në kuptimin tonë. Që e vërtet në thënë e përkofizimit në fëndonë në të si ignorancë. Njetët me ndojë se ignorancëa është një periudhë kohore që në nënkupton fazën para ares is... muhametësën. Po, kjo është nuk më hojët kjo. Lipa, nuk është vetë në kjo. Injorancë është gjithë do fjallë, gjithë do dheprim, gjithë do besim, gj i cili bje në ndeshme atë që ka arë Muhamidi s.a.ll. Gjithë dëgjë, që bje në ndeshme këtë është ignorancë. Qovët edhe tjetë përdhemi shikullët njës të nja, po njës të dy, po njës të dy, po njës të tre. Qovët ignorancë. Apo, njëse përnje muslimanëve, për parimtare, e ndritshme, e sukceshme, e ndriquar me dje, është aje që ka arve të Muhamedi sallallahu e sallallahu e sallallahu edhepse mes neve dhe ti kemi 4 meqe i kuja. Ndërso, gjdo gjithë që e kundërshtën këtë, është i njerëncë, si kur qëtë ashtë edhe në qovë se është përdojmë i viti 2012, ku jemi tashë njënë e këtë, këtë. Mirot, se fundi më dhe në dhe në një rast konkret e dukimit, kërë robi pastrohet, por një në një nga të gjurmët, dhe, dhe si mund pasrohet dhe nga gjurm është i shtrirë për të një shtegu të gjatë, nuk mund të bëhet më një herë, nuk shkon kë më një herë. Andaj nganjëherë largohet për shemb vepra, pombesin gjumën. Duhet ku pas nëse ajo çel gjumën të largohen. Në teknik populli zakonisht kvadrat tim apartament shemb, unë mendoj se ilustrativ i mirë që një djalë vazhdimisht do të ka bër ka bër krime në stapeti pando jis marri me mos respekti drejtpërdrejt. Dorsar ka bën ndonjë ngaktu mkat e tij dhe shkelte e tij drejblime të tij. Baba i tij kanë ngulur një një gosht në një drras. Ati kur djon e, e, e, e, e, e ka pasur shumë drrasa, atëra nuk do dojtë. Po e ka parë me shtëtisë sot Këshier do të i bë. Dhe ka kërkuar nga baba zgjidhje dhe kanë bën një lloj marrëveshje, që Dorsar tash më të bëjë një të mirë të largohet një gosht. Në këtë do të proibojmë. Derisa u postruat drrasa kur ja, ja, po asloog zojëta ja bëva apo shas jam bëri mirë fakt po je larguar gozhdat por gjurmën ka mbëjti këçfarë nuk kupton që nuk kosh për të na ushyer me pesimizëm se kët ti pendovë mm -hmm. kët ti pendovë nën mm -hmm. gjurmë gjëntë jo jo për këndin kupton se mund të largosh nga vepra apo por kujdesu dhe për gjurmë që i kalon vepra mm -hmm. sa e kalon diku gjurm diku ka rrug sikurse për shemb atë po sot në aspektin e medicinisë shëndet ë ë ë ë ë është blul virusun e caktuar virus ku ka godit ku është mund të jetë këtu jo po nuk mjaftuam në zinë e tij shikojmë ku ka godit diku duam të kaloj mund mund gja këtu kët prek mëlçinë kët prek mushkërit apo do të shremë në An... gjurmët e tjera ah sikur andaj ne duhet e kanë bërë këtë mëkat un janë penduar këtu më nuk gëbëjmë po të shikoj se më bën vull këy mëkat më ka arsyrë me lakmi tepruar nga kjo botë më s'vull këy mëkat sy me ezjilindë e dikut siko ku, ku ka godit apo andaj nuk duhet të e mjaftueshme që ne vetëm të largojmë gozhdat në kuptim të asaj të ë uh, larguemi nga veprimet e caktuara por duhet gjithmonë edhe të shikojmë se çfarë gjurmë, çfarë goditje do të tëtë ka ka bërë kjo mëkat ose ajo veprë ose ajo fjalë në jetën tonë që pas ta i pas të largimin nga vepra të miremi edhe me largimin e gjurmës që i ka shkaktuar vepra caktuara Amin os më le të vetëm them Allah të ndrohë Ndoshem kem përfituar këtë pjesë e njëjës vërtet të ignorancës, siç thamë, jetojmë në sh shekullin 21 dhe mendojmë që nuk kemi më ignorancë, ka ikur me pa. kohën para përfiton Sallallahu alejhi dhe sellem. Për Sallallahu na pastroi të gjithë dhe Allahu shpëleft me gjithmire. Ngjith, tu te Allahu shpëleft. Të nderuar vëllezër, mbasi thamë që të kemi kujdes se çdo vepër e keqe që, që shkundëstitim me parimet e feston, ajo është ignorancë dhe çdo kush e bën për ne këtë gjë konsiderohet pjesë e kësaj ignorance. Lut Sallallahu na ruaj të gjithë për gjithëmeturinë e ignorancës, na pastroi dhe të kohemi për sërinë e misërëndon të arshëm, në deriatere, që është në kudesin e kryusit. Allahu ndër oftë, selamu alikum, rahmetullahi u brekatu.